când tigrul s-a apucat să le mănânce, ea a fugit. Alerga cât putea de repede, dar nu mai repede decât tigrul, care a prins-o din nou. Le-am mâncat pe toate, dar încă-mi e foame. Mai ai și altceva? Oh, nu! Nu mai am nimic la mine! Și cu foamea mea cum rămâne? Dăm ceva sau pregătește-te să mori! Te rog, nu mă omoră! Copiii mei mai așteaptă!